Та й сам Павло був певний, що біда його закінчилася. А вона й не закінчилася, брате Созонте, кволо обізвався Павло. Як бачиш, брате, спокійно мовив Созонт. І це ще одне підтвердження, що не бісу тобі сидить, а хвороба, до якої святі отці не відають ліку. І хвороба ця відома зветься. А я думаю, так само коло сказав Павло, що це і є біс У київських отців я читав Печерського патерика Там справді є оповідка про біснуватого, якого лікував святий Лаврентій Я тричі прочитав ту оповідку, і мені здалося, що хвороба в мене подібна «Даремно так думаєш, брате Павле», – сказав Сузонт. «Згадай слово двадцять шосте про Лаврентія Затворника. Віснуватий не тратив там пам'яті і не кидався, і не била його трясця, хіба що балакав різними мовами, а загалом цілком домисленний був. Саме тому я кажу, брате, м'яко сказав Созонт, що це може бути і небіс. Але я його чую в собі, чую, скрикнув Павло. Коли мене хапає, чую руки кощаві, порослі рудим волоссям із гострими пазнігтями, якими дере мені серце. Інколи вростає в мене, Ноги в ноги, руки в руки, голова в голову, і починає трусити мною як деревом. І тоді я бачу червоне обличчя і кривавого рота, розверстого в реготі, і вирячені очі, що вистрілюють як ядра з орбіт і провисають на щоки на тонких білих жилках. «Усе це тобі може привиджуватись у хворобі», – брате Павле, – м'яко повів Созунт. «А що скаже твоя мудрість, брате Михайле?» – повернувся до мене Павло. «У кожної людини є своя темна хмара, брате Павле, і кожен свою темну хмару має знати і вивідати сам». Павло всміхнувся невинною дитячою усмішкою. Дякую тобі, брате Михайле. За що ж дякуєш? Що не захаєшся мене і не судиш. Після брата Сузонта ти такий другий. Через цей стали співподорожанами, сміхнувся Сузонт. Далі ми не пішли. Вирішили з'їсти хліба, випити води і перепочити. Але Павло їсти відмовився. Він ліг у траву і нерушно дивився у небо, і поки ми їли, мовчав. «Дивна річ небо», – раптом сказав. «Часом здається, що безодня не в землі, а там». «Чи не грішні мої думки, брате Созонте?» «Безодня там, де немає кінця», – сказав Сузонт. «Але вона, як і все в цьому світі, двояка. Одна залита світлом, ясна і сонячна, Котра кличе наші душі вивиситися. А друга темна і непрозора, Котра також кличе наші душі, Але щоб понизити їх». Одну з них ми й вибираємо. «Ми вибираємо, чи вибирає нас?» – запитав я. «Це у волі Божій», – коротко відповів Созонт. «Волю діяти він нам усе таки дав». «Але я боюся», – тихо мовив Павло. «Коли справді в мені біс, не я його кликав, отже не з моєї він волі». Коли ж того захотів Господь, то для чого тоді моя воля? Твоя воля – це теж частка волі Божої, мовив я, коли на нього уповаєш. Чи можу більше уповати, спитав Павло і раптом заплакав.